так і сидять, припавши до вічка заліпленого болотом. Так і сидять, чекаючи, що хтось поступає у важкий люк над головою. Так і сидять, так і сидять, гаплик за петельку, примовляв Підкова у такт своїм крокам. Сергій Монарх повторював із духовиками марш Прощання слов'янки. Заплющував очі, водив Дергенською паличкою, як вудлиском, коли гачок зачіплюється за корч. Він знав, чим добути сльозу в підкови. Цей марш не виходив із репертуару оркестру сілі та підкованого головування і вважався фірмовим у музик. Правда, монарх, навчившись грати на цій підкованій слабинці більше, ніж на всіх інструментах, Користувався маршем ощадливо. Лише в тих випадках, коли нічим іншим переконати голову колгоспу вже було неможливо. Дізнається Підкова, скільки музиканти здерли із довиці за відігране весілля. Біжи до будинку культури, розстібає і знову застібає гудзика за сорочці. Злості собі додає. Монарх притьмом зганяє музикантів, сам хапається за трубу. І вже на зустріч Маркіяну Вітадеєвичу лунає марш – Прощання слов'янки. Підкова зайде до кімнати аж тоді, коли стихне музика. Зайде з непокритою головою. Вологі очі світитимуться перечулено й печально, як восіннього птаха. Мовчатиме. Потім тільки погрозить диригентові пальцем і піде. І вже десь аж біля контори покладе на голову сірого бриля. Сергій знав, що сьогодні від цього маршу підкова заплаче, тому завзято муштрував музикантів і поодинці, і по партіях, і гуртома. Мосій Федотович гортав у бібліотеці віршовані книжечки, щоб вибрати щось на закінчення свого виступу про підкову. Хотілося щось такого, ну такого, такого вже, щоб жінки втирали очі ріжками хусток, щоб, ну, завмерли всі городища і було чути, як тихає підкова. «Отаке б щось знайти? Просто вірші є, стільки хочеш. А от для підкови, щоб така, аж сльоза?» Він кусав кінчик ручки і мордував себе за те, що не став поетом. Оце б сів і написав для підкови. Мариня несла до будинку культури величезний сніп осінніх жоржин із домашнього кітника який ще дивом не видолучив гринь із своїм вертольотом. Шла і вголос примовляла, наче виправдовувалась перед городищами за свою парадність. Я ж кау, що для підкови, для нього кау. Ява зелею пекли манзарі для підкови, бо знала, що під таку страву він навіть чарочку зможе випити. Та пригніти його, пригніти, що були аж такі цеглянистенькі. Як учителька ботаніки, коли з Криму приїхала, у нього ж того шлунку, як горобця. Хочеш, скажу тобі, яка зараз година без годинника. І цієї осені не приїде наш Святослав із Японії. Маркіян Тадейович ішов своїм лісом. Скрапувало листя з дерев і, поволеньки, перевертаючись із боку на бік, лягало в траву. Гасала по гілкаги білочка. Настовбурчивши хвоста, як віхтих полум'я, Яке, однак, неспроможне було підпалити цього задуманого золотавого лісу. А може це і є зухвале палійство, Бо ліс такий жахтиць вогнистою жовтизною, І його полишають птахи та лякливе звір'я? Жебонів струмок у виярку, Перестрибував із каменя на камінь, на глейкуватому днищі котилися за дичієї твердії на бряклі червиві яблучка, дички, пливло і ржаве листя кружляло на глибших виручках, і шло, бокаса на дно, і піднімалось знову, щоб зблиснути на сонці і плевти далі. Підкова оперся на прикоренок дуба, що кладкою об'єднав два береги, вклякнув і довго пив воду, Відфоркувався, морщив носа, цілувався із своїм хистким відображенням у потоці, чув, як вода затікає в рукав плаща, але пив її і пив, наче щойно подолав спекотні версти пустелі. Це був його ліс, посаджений перед війною на мертвім погоріліщі, бо старі дуби пішли за вогнем посушливого літа. Здається, недавно ще його називали лісок, а тепер такий ліс. Зрілий і сильний, з косулями й зайцями, з граєю та меткими білченятами. Кажуть, що взимку із шмеринських лісів сюди заходять і вовки. Ці дерева знають його підковен гріх, так далеко замаскований у пам'яті, приспаний такими грузькими нашаруваннями, що сам підкований ми вірив. Чи було то насправді, чи почуто віддатного оповідача? Ось під цим деревом вона мене перестріла. Дубочок наче розчахнувся надвоє, розпався, і вона пішла мені на Квіточки на ковтині хилитаються, ніби землетрус розгойдує, а на грудях горять. Хоч візьми та загаси їх своїми грудьми. Я таки любив її дівкою, але маленький був мершавий. Куди там до неї? Найкращі парубки за неї чубились». Олікарпа вбило у Трансильванії. Сама, але як держава. Я обминав її, бо очей не міг відвести при зустрічі. У городищах колотнеча. Кілька сімей розлучаються і топчуть по вечорах з Пориш під її ворітьми. Жінки, щоб упіймати там свого, а чоловіки закопали під парканом лавчину і ввечері ніби перекурити сходяться». Коли не вистачає вільного місця, тягнуть аж з другого кутка каменюку, щоб і собі сісти. Її вовкодав лежить біля порога, нервово внюхається в ніч, мантачить зупи костомахою до воєнного вола, що ходив у січкарні. Фортеця. А тут вночі перестріла серед лісу. Чую, холодний піс на спині збирається в жолобок. Повза посоружці кити китицю калини вертить у руках і полуничним милом пахне від них. Аж зараз чую, як пахне. Тікати встидно. Добре, що ніч на дворі, що не бачить мого жаркого, як розпанаханий на двоє кавун обличчя. Мовчить, галузкою калини перед очима вертить. Якби запитала, як звуть мене, не сказав би, забув. А тоді небо поволеньки почало перевертатись із зорями, як полумисок із суницями на мою голову. Місяць серпом пиляє гілля дуба, і мій подих росу висушує довкола. Софіїні губи, розтулений вхід у солодющу, нема світу, нема мене на світі, є лише цей всеочищаючий, неминучий, неминучий ок і неминучий же гріх, святий гріх, Господи, яку солодющу, дурманну безвість!